ni kwamba umzima mpenzi msikilizaji unaendelea kusikiliza vipindi vya redio Isanganiro karibu katika taarifa hii ya habari ya ambayo inakuletea madam moja tu inayohusu uhaba wa sukari nchini kote karibu ni katika habari nasi Isanganiro msamaji ni Omarinduayo inosa bibonimana yuko nasi kimitambo habari taarifa hii ya habari tuanze hapa mjini Bujumbura hambapo raya pamoja na baadhi ya wauzaji wa sukari wa mita mbalimbali mbali ya jiji la Bujumbura wanadai swala ukosefu wa sukari kuwasugu kisa haipatikani Baadi ya waliozungumza na radio isanganiro wanaileza kufanya kipindi cha mnyezi mitatu bila kupata sukari huku inakopatikana ikitolewa kwa mdamure, mdamfupi kumradi na kuisha. Wanawataka wahusika kushulikia suala hilo ili upatikanaji urudi kwenye kiwango cha kawaida. Hawa ni baadi yao. Ni hatari ni hatari kabisa hii hii inanisusumu sio kama inatumika au haitumiki sukari haituni hii hatunaga swali miezi mitatu hii tangu msimu paka mazani mpaka leo tupata sukari maanae tunakunua tunakula mekuna ya uruma havina chai havina nini basi tunateseka ya majabu kwa sukari je kama hiyo nanisusumu yetu haitumikiagi tena au iko ajisijui atujui niki tugani ndio mtulizie koko kobwani kama sukari inapatikana ipatikane kwa kweli ah, sisi ah. sukari tuipati tuipati kabisa kunaezi ka pati kilo moja kwa mwezi nasi nabinaishia hapa sia tuipataya gitena hata ya kukijiko hivya ikuwa gitena mbele kwa tunapata ya hata ya kukijiko na tusaidia hili ya miamiya hakini hivi na inyoa ipatikanagi haipatikani kwa kweli kabisa utuwa na ngaika haipatikani sukari nishina naomba serikali tusaidia kwa mana sukari njuna saidia sana kama una sukari Matatizu, wakweli serikali ingie emu, kapisa, tunaomba selekaribi ingie emu, tufanyia nguvu, sisi watu wadogo wadogo, tunaishiju ya sukari, kamo kuna watu wadogo, vila unasukari, na mtuwa nazaka kufia eko, kama na batuwa shazo ya kabui, kachai, mtuwa kikosa kazo, atari ya kukijiko, basi, akipata basi ni afazali. Naam ni baadi ya wakaji, uh, wakazi kumradi pamoja na wauzaji wa sukari wahumu mgini bujumbura Kutoka bujumbura moja kwa moja tupande hadi gitega Ambako raya wa mjimku kisiasa gitega wanaeleza kuwa ukosefu wa sukari Huwafanya kuchemusha subuhi chakula kilichobaki usiku ili kuruhusu wanafunzi kuenda shuleni. Wanadai watoto wao kunungunika wanapokuenda shule, kisa ukosefu wachai. Wauzaji wanaitaka serikali, kurahisishia yeyote anaitaka kuyingiza kutoka inje, ili kufauru kutokomeza uhaba. Wauzaji wanadai pia kufanya muda wamyezi mitatu bila kupata sukari, hali inayowaletea hasara kutoka Gitega moja kwa moja trende shortcut hadi huko Muinga ambako si rahisi kupata sukari mkoa Muinga wauzaji wengi walisitisha biashara hiyo huku wanunuzi wakiununua kwa bei kali hadi 6000 kwa mujibu wa Jean Claude Barutwanayo governor Muinga kiwanda zalishaji sosumo kinatoa tani 15 tu kuliko tani e, tani 50 e, uliokuwa ukipata ukipaswa kupata mkoa huo anajuza kuwa kiwanda hicho kilikubali kusuluhisha swala hilo katika mkoa wa Muinga ni habari ya Pierre Claver Barundi ambayo tutarejelea muda utakapoturuhusu uh, lakini kutoka mwinga moja kwa moja tuteremuke hadi huko rumonge ambako upatikanaji wa sukari ni mtihani mgumu kipindi hiki mkowani humo. Uh, bei inapanda hadi elfu saba kilomoja mara muhitaji anapofanikiwa kujipata kisiri. Gavanarumonge anadai mkua waki kufanya mnyezi miwili ukipewa sukari kwa kiwango chachini Ikilinganishwa na kiwango mkua huo ulichokuwa ukipaswa kupata Konsulatere nitunga anaeleza kuwa mara ikipatikana utawala ufuatilia ugavi Ni habari ya Jean-Pierre Misago Ambayo tutailejirea daima katika tarifa zetu zita Radio Isanganiro ni kiboko yao. Sa saba na dakika therathina moja katika studio za radio Isanganiro tarifa ya habari inaendelea. Uongozi wachama cha wanunuzi uh, unahisi kuwa kiwango cha sukari inayozalishwa na kiwanda sosumo hakitoshi. Pierre Nduwayo, kiongozi wa abuko, anaitaka serikali kuhusu wa uzaji kulangua na kuingiza sukari kutoka inje. Upanwaji wa kiwanda sosumo ili kuzalisha zaidi ya 5,030 kwa mwaka kuliko 20 kinazozalisha kwa sasa pamoja na kupanua mashamba ya miwa ni miongoni mwa kumrade ni miongoni mwa masuluhisho yanayoweza kutu, kukomesha uhaba wa sukari nchini Burundi ni maoni ya afisa mkuu wa biashara katika Wizara husika na biashara ni bada ya muda kukish, kukishuhudiwa Ukosefu wa sukari nchini kote huku inakopatikana ikitolewa kwa kiwango kisichotosha. Zaidi ya bilioni miyanatano pesa za burundi ndicho kiwango kinachoitajika ili mradi wa kupanua kiwanda sosumo ufauru. Ni maoni ya baraza la mawaziri la tarehe saba aprili mwaka huu. Prosper Bazomba ntahorwamiye katibu mkuu na msemaji wa serikali alieleza kuwa mradi huo unanunia kuongeza mazao ya kiwanda hicho Isanga. Kiwango cha sukari inayozalishwa na kiwanda Sosumo kilipigwa geki na sukari kutoka nje tangu miaka ya 1990. Kwa mfano, mwaka wa 2020 zaidi ya 50% ya sukari iliyotumia nchini Burundi iliingia kutoka nje kando ya ongezeko la raia wa Burundi wanaohitaji sukari, viwanda vinavyohitaji sukari ili kuendesha shughuli. Uh, huongezeka kila kukicha Ni habari yake Elini Bell ni vigira Inasoma studioni na Romwald niyo ya vifuze Kiwanda cha kutengeneza sukari sosumo Kilianzisho katika enzi za Raisi Jamba Tiste Bagaza Mwaka rufu moja mia tisa themanina ambili Lakini matunda yake ya lionekana baada ya miaka mitatu Kipindi hicho uzarishaji ulikuwa unakadirua kwa tani zaidi ya erofune miatatu Kwa raia milion tu Hadi mwaka rufu ishirini kiwanda sosumo kilikuwa na uwezu wakuzarisha tani zaidi ya rufuishirini miyane kwa watumiaji wake wanawo hesabiwa milioni kuminambili kulingana takuimu zinazo tolewa na mamlaka ya takuimu za sirikali istibu kwa kawaida uzarishaji wandani wa sukali haukueza kukithi mahitaji ya raia wa Burundi isipokuwa tu katika miyaka elfu moja elfu moja miyatisa themanina nane na elfu moja miyatisa themanina tisa tangu mwaka elfu moja miyatisa tisina moja Burundi ilianza kuagiza sukari kutoka ngambo, ikianzia kwa tani zaidi ya Rufutano miyambili, hadi tani Rufuishirina sita miyambili mwaka Rufumili kumina saba kama inatho onesho na banki kuu ya taifa BRB, Hata hivyo, uhaba wa wabitha hiyo haukukosa kushuhudiwa. Mfano, hadi mwakara kufumbina 20, tani zaidi ya ilufu 227, ziliagizo kutoka nje ya nchi, na hivyo ni wakati sukari ilio tumiwa, kwa tani zaidi ya ilufu 4312. Yani zaidi ya hasilimia hamsi na mbili ya sukari inayo nchini Burundi, inatoka ngambo. Pembedi na ungezeko la raija wa Burundi, kuna viwanda vinafyo tumia bitha hiyo, ambadhyo idadi yake Inayendelea kushika kasi kila kukicha. Miongoni mwake, muna vinaweo tengeneza pombe halamu kama hivyo wekwa wazi hivyo karibuni na polisi katika kata chibi toke kaskazini mwajiji la Abu Jumbura. Mwishoni mwamwezi mei, wizala ya mambo ya ndani, maenderewe ya jamii na usalama wa kitaifa ilitangaza kuwa hicho ndicho kini cha uhaba wa sukari nchini Burundi. Naamu. Kuratibu upya biashara ya sukari kwa madhumoni ya kutokomeza ulanguzi ni moja muasuluhisho la serikali kukabiliana na suala la uhaba wa sukari nchini Burundi, Ni maelezo yake mtaalam wa masuala ya uchumi. Polikaru Pensabi Yumva anayeleza kuwa endapo kiwanda sosumo kinazalisha kiwango kidogo kama inayotokea kila mwaka mwezi april. Serikali ingeruhusu matumizi ya sukari kutoka ngambo kwa kusubiri ongezeko la uzalishaji wandani. Hakuna mabadiliko ya kiwango cha sukari inayozalishwa na kiwanda sosumo na uhaba wake unaweza kuwa na misingi katika ugavi wake madukani. Nitamko la General meja Alois Ndai kie, kiongozi wa kiwanda hicho anaye Giulisha kuwa jibu maridawa kwa swala la ukosefu wa serikali wa sukari uh, ni serikali kufuatilia uh, vizuri ugavi pamoja na upanuwaji wa mashamba ya miwa na kiwanda chenyewe. Tumsikilize Tango mweza wa kuminambili, wa kwanza, wa pili hadi wa nne, hapa kwepo tatizo lulote la sukari ilifikia kipindi na kusema kuwa sukari haitoki tena nji ya nchi. Mwezi wa nne, wa tano, wa ni mezi mwili kabla kuanza kampeni ya kufuna. Mara nyingi wafanya biyashara wanatumikia kwenye kipindi hicho cha kabla ya kufuna na kuanza kuficha sukari na kupandisha bei Kingine ni kuwa katika kipindi cha kipwa, utumiaji wa sukari unaongezeka na waitaji kuongezeka pia. Kiwanda sosumo, tunatoa sukari kwa watu wengi. Kilicho dhahiri ni kuwa, wafanya biashara kubwa kubwa baadhi yao wanausika katika uhaba huo na kupeleka sukari katika njia zizu halali katika vivanda vile vidogo vidogo ambavyo vinafanya pombe bandia. Katika kupatisha suluhu sula hilo ni kufuatilia kwa karibu ugaivu wa sukari. Kwa ngambo yetu, tunajiandalia kampeni ya kuvuna na tunamini kuwa mwezi huu hautaka milika kabla kuanza nesako kukwezi tutazohera tutatanguya. Namaliko wa General Major Ndai Kenguruki Alois ambaye ni kiongozi mkuu wa kiwanda zalishi cha sukari Sosmo. Ama kuhusu uhaba huo wa sukari unaohusu unaoshuhudiwa katika maeneo tofauti chumba cha habari cha Radio Isanganiro kimekuandalia uhariri ufuatao na Moize Misako. Takriban, mezi miwili inakurupuka kukishuhudiwa uhaba usioleweka wa sukari. Uhaba uliwanza kuthirika katika wa uchumi bujumbura kabla ya kushuhudiwa nchini kote ambapo kilo moja iliukua ikinunuliwa alfumbilmiatano pesa za burundi ilipanda bei hadi 1700 na zaidi yani mara 3 au mara 4 bei ilioidhinishwa na serikali watumiajaji wa sukari katika familia waliguswa sana na uhaba wa sukari hata viwanda vinavyotaji sukari ili kukamilisha kazi zake vilidai kuguswa Hali inamna hivyo wakati ambapo uongozi wakiwanda zalishaji sosumo ulindelea kubaini kutoa sukari kwa kiwango cha awali msemo unautofautiana na maoni ya wanunuzi ambao wanahitaji kujua mahala inapopele kwa. Sehemu inakopatikana wahitaji hupiga foleni ndefu kama wagonjwa wanausubiri na daktari na bada ya muda wakisubiri huambiwa kuwa sukari imekwisha ili kufaulu ugavi kwa waitaji wote kiwanda susumo kiliamuru kusaidiyana na utawala ili kujaribu kukomesha utapeli kwa wawuzaji. Katika ushirikiano huo, baadhi walifumaniwa na sukari ili okamatwa ikawuzwa kimnada huku bathi wawuzaji wakifutwa kwenye orodha ya wahudumu. Hata kama wizara biashara ili chukua tuwa mbalimbali ili sukari ifikiwa watumiaji jitiada zake ziliambulia patupu. Kwani hadi leo kupata sukari ni usumbufu mkubwa huku kukiwa kuna ingia sukari kutoka nje ili kukithi maitaji ya watumiaji. Majibu anatolewa na serikali ili kukithi maitaji ya sukari kuna upanuwaji wa kilimo na mashamba ya miwa lakini pia kiwanda susumo miradi yake inafanya ni ya muda mrefu bila kutimizwa. Si mara kwanza uhaba wa sukari kujitokeza nchini. Kuna kosa nini ilisuala hilo lipatishiwe suluhu maridhawa. Pengine katika kusubiri kutendea kazi miradi hiyo, serikali inaitaji kuwanda na kufuatilia kwa umakini biashara sukari iniauzalishwa nchini kama ile inewingia kutoka nje. Na na kwa uhariri huo sinabudi kutamatisha tarifa hii ya habari mpenzi msikilizaji asante kwa kuwanasi. Ino saibu ni mana ambaye metuunganisha kimitambo na ipia tunamshukuru. Kwa niaba ya wote waleosikika ili uweze kufanikisha tarifa ya habari. Akiwemo pia etienne manirakiza ambaye mesimamia ilivyo tarifa hii ya habari. Tuatakieni mchana muema.